Дух дитя вічності, він вірить всякій казці. Він самовідоно йде у казку життя, де йому приготовлено полон форми. Щоб розірвати полон, треба пройти всю казку до кінця і збагнути її ілюзорність, її брехливість, і навіки зберегти в надрах дух знання про обман земної казки. Стань над формою, зберігши свідомість своєї неповторності. Перейди безодню! Не дивися вниз, там клобочиться хаос Не дивися вбік, там літують дракони форми Щоб повалити тебе у прірву смерті і повторного буття Не дивися вгору, там принаджують тебе заклики богів Обіцяючи блаженство і владу, могутність і силу Можливості магії чи знання, насолоди або всерозуміння То лише нрії втомленого духу який віддає свою невмарущу суть для створення самообману. Дивися лише вперед, крізь зрадливу імлу, на тім боці тебе ждуть. Зумієш не впасти, зумієш і вернутися назад, і принесеш ілюзорному світові, який захлинається в шуканнях і горі, чудо світу свободи. Замовкає голос. Настає неймовірна тиша. Така тиша, що поглинає всю вічність. Щезають гори, небо, власне тіло. Настає пітьма, і в ній сяє далекий вогник, ніби малесенька блакитна зірочка. До неї веде срібна нитка, протягнута над безодною. Клубочаться хмари, закривають прірву, знову відкриваються. Десь збоку заклубів диму, Визирають багряні потвори, Загрожують, дражнять, Ворушать довгими панцирними хвостами. В руках Ісідора срібна чаша, А в ній вогняна квітка. Вона тріпоче під вітром, Ніжно миготить. І знає Еллін, що в тій квіточці Все життя, і глузд шукання, І зерно любові, і плід всякого завершення. Треба перенести живий скарб на той бік, Не впасти в моторошну безликість. Сідор мужньо ступає на майже невидиму нить. Іде над безодною, тримаючи в простягнутій руці чашу з вогнем. І ти легко і радісно. Вже пройдена половина шляху. Та зненацька щось сталося. Назустріч йому по тій самій ниті прямує постать. Вона все ближче, вона поруч, і Елін впізнає гіпатію. Колихається пружна нитка, небезпечно вібрує, Зупинятись не можна, що ж діяти. Кохана, ти йдеш звідти? Куди? До людей і сідори. А чому ти прямуєш туди? Хочу сягнути істини. Шлях пошуку веде мене туди, де горить зірка. Я дуже сумував за тобою. Чому ж зіткнулися наші шляхи над безодною? Коханий... Не треба шукати, треба збагнути. Не розумію, па, мене тягне безодні, я мушу йти далі. Я підтримую тебе, коханий, вір мені. Пізно. Нитка небезпечно розхитується, багряні потвори зловісно ригочуть серед скель. Потьмарюється свідомість Сідора, блискавиця вдаряє його в серце і кидає в темряву небудь. На 42-й день сини Гнозиса знайшли непорушного Ісідора на вершині гори. Він був жовтий, як пергамен і ледве дихав. Очі Елліна дивилися у безмірність неба і не бачили друзів. Він лише шепотів, повторюючи чиєсь ім'я. Коліон і сивобородий учитель перенесли Ісідора до спільної печери. Влили до рота кілька крапель гранатового соку теплої води. Сибобородий розтирав задобілля руки Елліна і до кірлого буркатів. Мужній духа терпіння не вистачає. Все хочеться добути одразу, всю вічність охопити своїми крилами. Ах ви і кари, і кари! Скільки вас впаде на землю з поламаними крилами! Штурмуючи сонце. Хто ж осягне немислиму мету? Хто? Частина третя – міражі.